Любощами і докорами Любощі брала собі Марія Бо Іван заборгував перед нею гріхом І мусив той борг сплатити Докориш приймав Іван за неспокутуваний гріх Жодна з тих ночей не належала обом відразу Насичувалася нею по черзі Спочатку Марія, потім Іван Ад роботи вранці вставали невдоволені і змучені тяжкою та все ще жагучою любов'ю. Якби м знала, де воно, то б знайшла і роздерла, як жабу. Сухо шепотіла Марія, коли кінчалася їй частина ночі і починалася Іванова. Тоді ми знову стали й жили б, як ото колись. Іван мовчки приймав своє як мовчки перед тим приймала своє Марія. Але жодному не ставало від цього легше. Десь таки жила Іванова дитина, а Марія завагітніти не могла. Цього разу вона знову вичебатувала свою пайку ночі і була та пайка щедрою, як завжди. Зів'яла від Іванових любощів і свого невгасимого жадання стати матір'ю, Лежала Марія поруч з чоловіком, наче вимолочений околіт жита, чиста, біла і безплідна. «Якби знала то зітхнула Марія, і вже Іван Ладен був покірно приймати йому нележне, та недомовлена погроза цього разу прозвучала з марічених уст якось тихо і зовсім не грізно, так, ніби вона намірялася не страшний злочин чинити» а гостинцями обдарувати свою невпіймену жертву. Дивно стало Іванові. Він згадав про вкрадливі силі Пасми у мрійному чорному волосі. Чи не вони дають себе знати? Втамилась, мабуть, не Бога і люттю, і роками. Намить стало Іванові трохи відрадніше, Бо відчув, що від сьогодні й до кінця не пектиме вже його Марія кулючими докорами, не буде вона більш годинами простоювати на колінах перед образами, змішуючи молитви з прокльонами. Та зразу ж мотрушно стало. Бо зрозумів він і те, що нині завітав до них перший день їхньої старості, яка сточить Марійну красу, а глибоко в її серці – Замрує через й невигойну злобу до пам'яті пастушки Даринки, що понесла від Івана плід, який мав належати Маріїному яловому тілу. Понесла та й загубила його десь посеред людей, поквапившись на празничний супокій під смереки на цвинтер. Іванова пайка ночі лише починалася, і була вона незвичайно важкою, безморійних докорів, якими він упивався так само тяжко, як її від'ямською красою. Глухо стогоніла тиша, відлунюючи мовчазною байдужістю Марії, яка чомусь раптом угамувала свою людь, а певно, і любов. Тиша ця зроджувала в Івановій душі образу на те, яку кохав лише за красу. А цю красу ось нині, нині вже починає точити старість, її і його старість, що з'єднає колись нарешті їх сиві ночі докупи безнадійною самотиною. Іван скоса глянув на Марію. Вона лежала горілець із заплющеними очима, видно вже спала. Спокійний Марійн сон дратував Івана. Марія без своєї ревної люті здавалася йому раптом чужою, а він відчув себе зрадженим і самотнім. То з помсти викликав для себе на яскраву яву солодкий гріх з даринкою, що стався тоді, коли Марія, ловлячи відібране злою долою материнство, ходила до ворожок у глибокі горі. Гріховна ява спалахнула, і згасла. Іван знову глянув на Марію, в сивому сутінку вимальовувалося контир її обличчя, понятого дурманною красою. Боже милий, та ж ніколи не було й миті, навіть у тому солодкому гріху з даринкою, щоб я не любив тебе, Марія. То лише батьківська туга ж бурнула мене тоді в гарячі провалля гріха, а ще благальний шепіт сироти Даринки, що якось літа під час війни приблудила до села і попросилася корову пасти за молоко й кулешу. Я геть піду Іваночку, лише аби не сама, бо хто путній візьме мене бездомну, а вас я полюбила, і дарунок тільки від вас хочу мати. Марія рівно дихала, Лежала з замруженими очима, не хотіла їх розплющувати, щоб не бачити Іваного крутого чола, орлиного носа, пишних його вусів, бо знову бризнули б з її уст бурчаки їдких докорів.